Oh oh oh oh oh oh Sikues të ndërruar, assalamu alaykum. Mirë se takuami së bashku edhe në një emision duke kërkuar përgjigje. Edhe sot si herave të tjera do të shruajm shumë kurreshtje, do të marrim përgjigje nga shumë pyetje që keni dërguar në email adresën ton pyetje@vizkes.com. Për sot kemi të ftuar në studio Hoxh Muhammed Durmaku, i cili do t'u përgjigjet të gjitha pyetjeve tuaja. Hoxh, asalamu alaikum, mirë se erdhat në emisionton. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jemi në emisionin e par pas muajt madhërishëm të Ramazanit pas festës e Bajramit fillemisht do doja që me pak fjalëtëna përshkruani se si shkoj kjo muajt të kjo dhe kjo festët e madhe Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin u salat u salamu ala rasullina Muhammad u ala alihi u sahbihi e gjmajin amma ba'd fillemisht ju falen dhe rej përftesën që më keni bërë për qen pjesë e këti emisioni e dhe qëfar të themë për pytjen tuaj, ose dilemen të quaj që e kanë besimtarët në përgjësi, e, si do mos jave në parë pas Ramazanit, ku e, mendoj se nuk e përjetojnë gjithë ashtë letë, në donë se e, dita e parë fillohët me një feste madhe, me feste në fitër bajramit që vërtet në vetë vetës jelë gëzime hare, dhe është një lloj mbulese satisfaksioni ose ë një lloj gajreti ta quaj për përcjelljen e për atij muajit të madh aty musafirit të dashur ë asaj disipline të jashtëzakonshme, asaj periudhe të ibadetit ku çdo besimtar ndjen në vetveten e shpirtin e tij diç për ndryshimit e i cili është ndryshim pozitiv, ndryshim i mirë dhe nuk është e letë që thjesht dilet e, në periudën që më do shta do të quaj rutin, e cila si kur duket e, ke dalë për një në vendit të ri, gjdo Ramazan si kur duket është i veçant me atmosferë jo rutinore, jo të njëjtë, ndërka që kur dalin pas Ramazani si kur duket je të vazhdojnë si kur ajo para 5 viteve, para 10 viteve, para 3 vite e tjera, dhe në faktë kështu pra, jemi në javën e parë pra të periudhës së pas Ramazanit dhe nuk ndihemi mirë për kët aspekt që është e përgjithshme. E sidomos rregullat e reja që ishin në fakt dolën këtu zhvillime qysh natën e Bajramit, sa i përket të drejtave të muslimanëve në këtë vend që hortet nuk u ndihmë mirë as në festën e Bajramit. Pra, dua të them se çdo herë besimtarët mërziten për Ramazanin, por është bajrami ajë që paka shumë u a thënë atë mërzi dhe i, i nga zlënë me të mirat dhe si haricet e veta që i sjellë, ndërka që ne e, në Kosovë, po së qërështë, e themë, kësaj herë në fakt nuk e kishim atë bajrami në herave të tjera, lusë Allah më në plëthu që i shumë që të sjellë dita të mirë dhe të mbara për muslimanë të këti vendi. A të rehojgjë, ne do të vazhdoj me pytjën e parë që nga ka rritur në redaksin tonë. Personi i cili nuk e ka gjirua Ramazanin përshka këtë së mundjës, a lejo të presë dhe të kompenzojë të dit, ato ditë pa gjiruara gjatë kohës e dimit kër dita është më shkurëtër dhe a ka më katë për këtë qështja? Bismillahirrahmanirrahim, sigurisht se... E dita të mosajgëruar e mosajgëruar mos të Ramazanit e, nga personat e mundshëm, pra që kanë pasur shëndet, e, është mëkat pra për ditat që kalojnë pa agjëru, por natyrisht Allahu i plot fuqishëm as kën nuk e ngarkon me atë që nuk ka mundësi ta përballoj, kështu edhe udhëtarin, ndonse mund të jetë shumë i fuqishëm, ndonse udhëtimi i ti tij mund të jetë shumë komod e ka liruar nga xherimi i ditës së Ramazanit duke e kompensuar atë ditë me një ditë të mëposhtme. Ë njëjtë është edhe i sëmurë, sëmundje të përkohshme i cili ka pra që është godit në Ramazan dhe sëmundja e tij nuk është e pashërueshme, pra ka periudha të gjatë vitit ku ajo zvogëllohet ose tretë të humbet fare, edhe në fakt ai besimtar, atëher kur të forcohet, obligohet me xherim. Natërishë se a gjërimi është i badet që buron nga zemra dhe si tjil duhet të jetë njeri u same i sinqert me Allahun e pletfuqishëm duhet të jetë same korekt me Allahun e pletfuqishëm dhe të mos jetë të quaj e, i badet gjij, hile gjij në atë kuptimin që performon dhe tyrat por mundohet të gjij zbrastira në fej këtë e themë në mënyrë të përgjithshme pra e jo që nuk lejohet të mos të agjerohen këto ditë pra të kompenzojnë gjatë periudhës së dimbrit. Mirë, por ne i themi atyre që kanë pas një grip tashuaj, një ftohje, një smundje diçka që është e lehtë gjatë Ramazanit dhe për një arsye apo tjetër, janë detyruar që ta ndërpresin agjërimin një ditë dy, tre apo më tepër ose kanë qenë udhëtar të mos përdorin një hile që me vërtet të shkojnë të këdita të djetorit e të, të janarit kur dita është më e shkurt gjatë vitit dhe vetëm atëherë të agjerojnë pra në një mënyrë apo tjetër të ju duket se kemi përfituar që shpëtuam pa agjiru në verë dhe tash po shpëzojmë kohëna tje. Në donë se edhe nëse vepran kështu me qëllim ne do të themi atë që kanë thënë djetarit se prap aj kompenzim është i plotfuqeshëm dhe dita do të numërohet dit. Në donëse është temperatura tjetër, në donëse dita është me e shkurt. Ndërka që për personat që sëmundjen e kanë të tilë që është e përkoshme, por e përserishme, që do të them, në këtë rast, janë disa sëmundje që shfachen e, në temperaturat e larta. Ato nuk eksistojnë në temperaturat e ulta. Pra, sikur njerë që kanë sëmundjen e sheqerit, pra, e, në din e tje, por jo që janë të, pa mund shumë që një dit të agjerim të apërbalonin në dimër, mirë po ajo do të ishte pa përbalush me përta pikrish në vejë përshka këtë kohës së gjatë, ose përshka këtë temperaturës. Dhe në atë rast, atyre persona nuk do t'ju lejohi që të mos agjerënin Ramazani të kompenzuar pra në ditët e, e, e dimërit, dhe në atë rast do t'lejohi për gjithë ata, dhe njëherë po e për sërjes, dhe po arumë bëllaksoj, që kanë mundësi të agjerojnë gjatë 7 orit, tani, gjatë 8 orit, njëherë, a, mos të lejojnë që të shkojnë me atë e, obligim pa kryj, sepse nuk i dihet jetës, nuk i dihet se sa do tjetojmë, dhe në fakt pëse me shku të Allahu pa i kryj obligimet tona, dhe resa ne për kemë për mundësi. Pra, do të ishte në aspektin të marim, pak figurativë, do të ishte jo e moralshme, jo e ndërshme që unë të kam borç da i dikuj, mjetet për të kryjat borç të kam në gjep, mirë po për hezitimin tim, e, do të them se, hajtë se do të jaqe e mas një ja, po mas një mujë, do të ishte e pa, e pa moralshme, një gjë e tjilë, e pa etik, në fakt do të ahidhron te, atë e, person që në ka dhënat hua, nësa e din se ne kështu silimi me te. E, ndërkaqë për personat, pra që kanë pasë, Ndë një së mundje e cila së mundje e, me agjërim do të mund të shtohëj ose do të mund të evonon të shërimin, agjërimi pra, atëher lejohët që ata edhe qëllimisht të bëjnë atë në periudat kur temperaturat janë më të urta dhe dita, është më e shkurt. Normalisht, dëtë vazhdojmë tani me një pëjtje tjetër, kur handi qka pa dashja është prishje e agjërimit Ramazanit. Këtë javë kemi më shumë pëjtje rrethë, Ramazanit sepse njerzit dëshirojnë të sigurohen se kur duhet atë duhet kompenzojnë apo jo. Në këtë rast shikuesia po shikoi si dëshirojnë të di për këtë problematikë. Ë mirë, atëherë edhe un do të kisha shfryzuar rastin duke u lidh pak edhe me atë pyetjen e mëhershme, edhe të bëj edhe një porositë. Ë jemi në muajin Shawal, ë muajin në të cilin kemi mundësi të agjërojmë edhe 6 ditë që quhet përcjellja e Ramazanit. Në fakt ashtu edhe ka edhe në hadith dhe po të agjerohëshin këto dit, krahas agjerimit e Ramazanit do të numrohi si kur i tërviti është kaluar në agjerim. Pra ditet e tjera të vitit, ndonë se ne ushqehemi, ndonë se ne mund të agjerojmë, ndonë një dit tjetër, ato të do të konsiderohët si kur janë e, një vetë shtes me agjerim. Pra do të kisha apelu që të mos e, e, e lem e, këtë sunet të pegamberit, sallallahu aleyhi sallam, në agjerimin e gjerditve të shëvalit, dhe të njëtën kohë një në këtë fitim ashtë të madhë, pra Ramazani me ditët e veta do tjetë një muaj a gjërim, me plus 6 na file do të bëhet një vetë, që në fakt nuk do të bëhen 29 plus 6 35, po do të bëhen sigur të themit 355 dit hënës. Atëherë, të gjithë pra, duhet të nëzitojnë që nëse eventualisht qoftë motrat, femrat që e për shkak të ciklit mujor të tyre ose ata që kanë pas në ndonjë sëmundje gjatë Ramazanit ose ata utar që kanë prish ndonjë ditë të Ramazanit të shpejtojnë, të kompenzojnë ato ditë gjatë këtij muaji, gjatë shëwallit, që në këtë rast do të jetë deri ka fundi i muajit shtator, në këtë vit dhe e, të pas atij kompenzimit të ditëve të Ramazanit, pra pasi ta kompletojnë muajin e Ramazanit, tërësisht të agjërojnë edhe këto 6 ditë dhe të arinë kështë probleme. Të të të kanë hapshir gjithë, gjithë mujtë që valë për të agjëruar gjithë ditë? Pa tjetër, me kur që ata të kënë mbaruar agjërimin e Ramazanit, ose ata që në fakt fare nuk kanë huqë asë një ditë Ramazanit, përshka këtë se kanë pasë shëndetin e mirë, alhamdullat, kanë mujtë me i përbalu dhe gjithë shka ka qenë në regull, atërë ata do të orientoshin dhejtë për dhejtë në agjërimin e kë Ja Moidi Shovati. Ato jashtë ditë nuk prish punëse ajhrohen një po një jo, do të thotë. Jo, nuk prish, punon se më mirë do të ishte a, që të shkoin krahas njëra tjetrës, pra pa ndar. Nuk kemi ndonjë një tekst që precizon njërën apo tjetrën për këtë arsye dietare, e preferojnë që ato të mos ndërpriten, ndërkaq nuk kanë as pak argument çuditshëm që të thojnë se nuk bën ndryshë. Pra, është e mundshme që ato të ndanë dhe thi është një ditë sot, një mos 3 ditë, një tjetër, rëndësisht që çdo gjatë funksional të kompletojnë 6 ditë. Pa. Atëherë do t'i kthemi direkt edhe pyetjes siç e përmendeve në fillim. Pra, nëse han diçka pa dashje, e prish ajxhrimin këtë. Po, ë, pra nëse han pa dashje, është fjala pa dashje ë, nëse është nga harresa, atëher nuk prish asgjë në ajxhrimin e tij. Do të kaç nëse është i vedishtëm se është në ditë a gjërimi, por ha pa dashi, është që alla, jo pëse ja ka andja, por, por shkak se mund të ketë gëltitur di shka pa dëshiren e ti, qoftë ushtim, qoftë materi, qfarë dhe qoftë edhe nëse nuk është materi ushqyse, ose dhe të rohë që të marrë ndo një bari ushqyës, e kam fjallën shërus, që e gëltit për me sfitit që në faktë jo me dashin e ti, asë një, një person nuk Bana tin nuk janë të tila të tilla që dëshirojnë njerëzit të konsumojnë tipin. Pra, nëse ka për qëllim pa dashje kuptimin i vetdishëm por jo me dëshirë, ë, uh, ne do them se po, ajo ditë është e prishur dhe duhet ta kompenzoj. Nëse është fjala se pa dashje është me harresë, atëherë harresa është një mënyrë e të ushqyerit që i dërgoali sallallahu alaihi wasallam ka thënë atë ka ushqyr Allahu pra ka hedhi epëtin. Në momentin kur i kujtohet sa u uh, isha duke agjëruar atë në momentin e dëpret të ushyrit dhe në fakt e, kjo është një amnesti është një dhuntijë nga Allahu i ja jep agjërues. A do të thotë që këta të tjera të cilët nuk e, i qerras Zoti gjatë agjërimit pse janë të privuar këta në këtë rast? E, nuk janë të privuar, sepse, të parashtrohet edhe kjo pyetje. Sigurisht keni të drejtë. Nuk janë të privuar, ne do të themi se personi i cili harron nuk mund të quhet më i devotshëm sa i që nuk harron. Në fakt, mirë, por nëse kjo ka ndodhur Allahu e din urtësinë, do të thotë se ai është më i dopt. Do të thotë ai ka xherimin e parë ose Ramazanin e parë në jetën e tij. Disiplina është pak sa më jo e njohur për të xherimit e dhe zakonisht ka ndodhur në ditët e para të Ramazanit që pra edhe janë fillestar, por edhe nëse nuk janë krejt fillestar është një vet pa xherim ju ka kaluar dhe derisa të adaptohen, por derisa besimtari i cili e veç ka qejruar gjat ditëve të vitit e sidomos i ka shpeshtuar ato gjat muajit Shaban, muaj para Ramadanit, atëherë nuk do të habitej në atë rast, në fakt do të ishte më devotshum. Në këtë rast nuk do të bëhet n... pas Ramadanit kur njeriu han diçka që ka lejuar dhe habitet mendon se ka prishur agjerimin. Po. Por pra kjo kjo vjen për çdo lloj të agjerimit, pra kur Ramazani që është obligim nuk prishet atër të mos bëjmë fjalë për e, agjerimet na file. Gjdoherë, kur personi u shqehët nga haresa, atër e, nuk i prishet të ajedit të agjerimit dhe e, lethaj dhe të bëjmë mirë që është ka thënë i dërguarit. Në regullë dhe të vazhdojmë e të pyëtë general dhe së të kur femrat, kan xhak derdhje jashtë periudhës menstruacioneve, a e prish kjo xhërrimin dhe ata lën namazin apo si të veprojët nëshkron një motër muslimane. Bismillahirrahmanirrahim, sa i përket xhak derdhjes jo jashtë zakonshme, jashtë periudhës së ciklit menstrual tek femrat, ë jemi zakonisht para dy situatave, se a do të jenë menstruacione të guthshme, të pazakonta në kuptimin e muajve të kaluar, pra nëse një femër çdo herë pas 25 ditë do të themi, ose 20 ditë i kanë ardhur menstruacionet dhe në këtë muaj nuk kanë kaluar 15 ditë ta zëm, kanë ardhur menstruacionet, ë është lajmëruar xhakderdia, pra atë do ta quajmë xhakderdi e jashtëzakonshme apo do ta quajmë cikël të shpejtuar. Ky është dilema E, e, ose mundësia e parë që, që mundë të jetë dhe mundësia e dytë që është vërtet e, që regullim që fil pas kalimit një periudhe kretë të shkurtën nga pastrimi, nga menstruacionet e para, lajmërot një loj gjakderje pa e, zakonin e tyre dhe në fakt pa kaluar shumë ditë atëherë e, do të kemi situatën e dytë. Në rastin e parë e du të shikohet e, se çfar lloj gjakderdhje është në gjuhën e sheriatit do quhet haidi ose haizi që njihen në popullë mes studacionit dhe quhet istihadha e që do të jetë ç rregullim i gjakderdhjes dhe jo në kohën e saj natyrisht nëse është fjala për simptomat përcjellsh që janë e që në faktë duhet dalojnë me domës, jështë do të gjakderdi për cilët me të njëtat simptomat e këfemrat, në që janë simptomat e simptomat e, e normalit të menstruacionit, në donë se nuk kanë kaluan ndoshta ditet e zakonta, e si domës ka shumë femrat që këtu bënë një gabim, që punojnë me kalendar, me datë, në muajnë e kaluar ishte data 25, dhe ta është duhet të jetë prap data 25, jo, nuk shumë kështu, letë logaritin motrat se në Kjo mund të vijë edhe si rezultat i lodhjes së caktuar, pra gjatë një muaji ka punuar më tepër, ndërkësjtë gjatë një muaji tjetër ka pas punë më pak ose një muaj muaj i shkurt ka pas 28 ditë, ndërkësjtë muaji janar ka pas 31 ditë ose muaji mars 31 ditë. Në fakt nuk shkohet gjithçka me me datë, por megjithatë, megjithatë, nëse ka kanë kaluar më së dhjetë ditë, ka mendime të ndryshme të dietarë, disa thonë 15 ditë dhe nga menstruacionet e para dhe kur është lajmëruar ky gjax ose ky gjax derdhje e krahas kësaj gjax derdhje vjen në simptomat e rëndomtë të, atë të menstruacioneve atëherë duhet të ndërpritet edhe agjerimi edhe namazi. Dihet pra, agjerimi kompenzohet ndërka namazi nuk kompenzohet. Te simptomat po e, e e themi, nëse është fjala dhimbja e kokës, kokëdhimbje pra turbulens në organizm përgjësesht, këputjet të trupit dhe në gjyra e gjakut. Pra, nëse këto janë të përbashta, atër mund të quhen menstruacion. Ndërkaq, nëse ka dhe një gjakderdje që në gjyra e gjakut nuk është të rëndonë, Pra është e verdh ose është në ngjyrë kafe. Dhe nuk është e përcjell me këtë që u tham më herët. Ndërkohë ende nuk ka ardhur perioda menstruacione, atë kësaj do t'i themi gjakderdhje e rëndond. E në fakt e jashtëzakonshme, por jo e që jo e e haizet e menstruacione, jo e ciklit. Dhe në at rast do të duajë fëmra që vetëm të merr abdest të mos ndërprej aspak xherimin por edhe të mos e braktis namazin vetëm ta konsideroj se ky xhak ia prish abdestin e jo më tepër nëse është në mënyrë të vazhdueshme atëherë për çdo namaz do të merr një abdest edhe nëse brenda namazit duke fola namazin do të xhakterri atëherë prej drekës në ikindij i mjafton një abdest prej ikindisë së natës më i mjafton i detyrohet me marr abdestin tjetër e kështu me radhë në çdo namaz të merr abdestin nëse është e vazhdueshme Aterë dot vazhdojmë me një pyetje tjetër, një motër myslimane na bën një pyetje lidhur me muajin Ramazanit. Gjithashtu ajo thot se i ka xhëruar vetëm 2 ditë të këtij muaji për shkak të gjendjes së saj të rëndë shëndetësore nga sa e ka gjakun e dobët. Si dhe shumë sëmundje të tjera. Ka provuar ta xhërojë, por nuk ka arritur ta bëjë një gjë të tillë. Andaj problemi i saj qëndron në faktin se ajo nuk ka mundësi që edhe ta kompenzojë këtë edhe me pagesë. Ajo dëshiron që të marr një këshill nga ju se si duhet të veproj pastaj pas që ka këtë gjendje në dobët financiare. Bismillahirrahmanirrahim. Motras ka trash fillimisht e, fillim e lutsoj Allahun në plot fuqi shum që ta shuroj, ta forcoj, t'i a kthej shëndetin e, e mirë. Pastaj e, do të themi se e, kemi një nga pyetja vërehet një dërt, një sinqeritet i motrës që e ndin veten keq për ditët që i kanë kaluar të mos agjeruara dhe për këtë nëse ne ja qëllojmë në përceptimin nga pytja, atëher pra nëse kështu është dhe të ka Allahu në gjëllë gjëlan hum, e lusim që Allahu ta forcoj edhe me tej në islam ndërkaq vetë pytja do tishtë e gabim përshkak se dhe këtë duhet të jasë qarojmë motra nuk obligohet në këtë rast me kompenzimin e ditave me mjetë materialë me të ushjurit e të varërë, përshkak se kjo e, mas e kompenzimit është e obliguar vetëm për kategorin të cilet e, jo që kanë së mundje gjatë ditve të agjerimit, por së mundje atyre është permanente, është e vazhdushme, ajo nuk kalon edhe pas Ramazanit, por shambull, dikush është i shtyrë në mosh, nuk është që në Ramazan nuk ka mund të agjeroj, por ajë gjatë tër vitit e ka një gjendit të tjilë që nuk mund të agjeroj, ose e, nuk është i, i shtyrë në moshë, por ka një së mundje që e, është e tjilë vazhdimisht sa e, rëndot edhe më te për me agjerim, atër kjo kategorie njerëzve obligon që fillë për gjdo ditë të Ramazanit, në këtë rast, pra viti i si vjem ishte Ramazan në njështë të nëndet, atër të jepë njështë të nëndet fitra ne i quim, ose fit jetu, fit djetërën, taamu, miskin, Allahu ka qujtë, është pra, një fit djetë që quëtë ushtimi i të varfurit, e, pra, një një shuit ditore nga ushtimi që aje e konsumon një fitër, do të qëonim në këtë rast, pra, duhet, ose një të varfurit të jep 29 fitra, ose të gjej 29 të varfur, ose të gjej 10 të varfurit të jep ka 3 fitra, e kështu më radhë, rëndësishme është që përshdo ditë duhet ta ushej njëtë varfër. Motra në kët rast derisa ka qenë e sëmurë gjatë Ramazanit dhe shpreson ë si sigurisht kjo duhet të jetë më më e re në mosh, shpreson që gjatë vitit do të forcohet. Pavarësishta do të ndodh në shtator, tetor, në nëntor, dhjetor apo kurdo deri para se të vijë Ramazani i arshëm, atëherë ë dy ditë vetëm i ka i kanë ngel edhe 27 ditë të tjera që ti kompenzoj Atë kur ajo do të mundet, nuk është e obliguar që ato t'i bëjë merenditje. Pra, nëse në këtë muaj gjen veten se për 2 ditë 3 është më shëndetshme dhe ato të mos i radhës, në fakt që nëse shese po adopsohet, atëherë agjeron një ditë lën një hapsinë 2 javë, 3 javë, pastaj agjeron ditën tjetër derisa kur e gjen veten që ti kompozoi të gjitha këto ditë dhe në fakt jo pse është e varfur, por në fakt nuk obliguat fara ajo me kompenzim me ushqim. Shpresojmë se kjo dhe qkoja shtu si qe dhe ju e paramenduat ndërsa ne tani do të bëjmë një pauzë për të rëkthyrë më vonë edhe me rjedhën e më temet e misionit. Shikua së të ndëruar, është koha që të bëjmë një pauzë të shkurëtër, pas pak do të rikthejmi për të marrë dhe për gjigjet e tjera. Qëndroni me ne. A, a, a, a, a, a, a, Standarduar jemi sërish në studion me të ftuarin ton Hoxh Muhamet Dërmaku, me të cilin do të vazhdojmë emisionin ton për të marrë përgjigje lidhur me pyetjet e tëra të cilat kanë mbetur dhe do t'i trajtojmë deri në fund të këtij emisioni. Hoxh, pyetja radhës, thotë kështu na drejtohet një shikues, thotë Hoxh, respektuar gjatë Ramadanit kisha një problem dhe kur shkova te mjeku, më detyroi ti të në nënshtrohem inhalimit. Tani pyetja është se a e prishin inhalimin ajërimin dhe a duhet ta kompenzoj këtë ditë? Bismillahi rrahmani rrahim. Sa i përket inhalimit e, dietarët bashkëkohor, ndonse kjo nuk do të ishte një metodë e shërimit në kohra shumë më të hershme, kryesisht dietarët e prononcuar për këtë çështje janë ata të kohrave më të reja. Pra kanë dy mendime. E, disa janë që mendojnë se inhalimi nuk prish e, agjerimin, disa të tjerë mendojnë se inhalimi prish agjerimin e dhe sigurisht se dallimet mes këtyre dy palëve të dietarëve qëndrojnë pikërisht te e elaborimi në fakt mjekësor i materies së gazrave që inhalohen. Në fakt a arrin ato gazra në fytin e agjerusit dhe depërtojnë e kalojnë, a janë materiale ushqyse në të njëjtën kohë apo thjesht janë gazra që do të thonim sikur të ishte aer indotur, ose pra të kalohet në tëm. A aprisha gjerusim e do, mos nuk e aprisha gjerusim e agjerimin. Të kalohet pra në klimes sëftot, pra në klimes në zetë. Të kalohet pra në njerëzve që janë të parfimosur, që në fakt dëgjohet arom e erë. A aprisha gjerimin, sigurisht se këto nuk e aprishin e agjerimin, dhe ka djetarë të cilët mendojn se kësisoj edhe me inhalimin, pra nëse ato gazra jenë thërmi, ashtë të vogla sa që asgjë prej tyre, nuk dhe përton deri të këfyyti i agjerusit, atë herë, ndonëse është inhalim i drejt për drejt në goj, nuk prishë të agjerimi i tyre. Ndërka që disat e tjerë, janë më të rezervuar në këtë qështje. Kanë frikë se ndër shtë avallë, ajri është i pat e i kalushëm, aroma është të pate i kalushme, temperaturat janë të pate i kalushme dhe njeri nuk mund të ruhet në hapsir në aer, ndërka që të merë dhe me vedije të vendos, naturisht për që, për që ashtë e shëndetësora e bëhët, mirë po vendos, disqë që ajt do të thith aerin, në fakt, edhe nëse janë thërmi ashtë të vogla, do të ishte e, pa mundshme që, gjithçka të të ruhet, desaj është materie, nuk është thjesht ajër, por është materie e cila inhalohet dhe synohet që në një mënyrë apo tjetër frymarrja të leçohet më më shumë dhe këtë dietar mendoi se do të mund të prishet hajrimin. Në fakt do t'i kisha thën këti pyetësi dhe të tjerëve që kanë këtë dërt, ndoshta do të ishte më rrugës që këtë mendimin e dytë ta marrim për bazë, përderisa inhalimi është diçka më drejt për drejt kraso më sembojtë tjetër të mëhershëm që i morëm ë dhe ë në fakt duhet të kompenzoosh këtë ditë. Nuk duhet të njihesh i zgënjur e as ë të ndihesh keq për ditën e moshaqëruar sepse inhalimi ka qenë nevoj. ë dhe mjeku ka konstatuar një gjë të tillë, pra ti nuk ke mëkatuar me këtë rast, absolutisht. Mir po, më mirë do të ishte që këtë ditë ta kompenzosh ta xherosh me një ditë tjetër. Në regullë të të vazhdojmë me një pyti tjetër, në dërsa, pyti si rrave stot, a prish edhe a gjërimi me rjedhje në gjakot nga hunda? Jo, shkurt, rjedhje a gjakot nga hunda nuk prish a gjërimin, absolutisht. Në fakt, edhe kjo nëse bëhet e qëllimshme, shumë mita e djetarë mendojnë se nuk e prish gjakon, në dërkaqë ka të tjetër që thon se çdo gjakdheli e e qëllimshme nuk është e mirë duke u krahasuar me disa hadithe që flasin për hijamën, pra e, atë nxjerrin e gjakut në mënyrë të qëllimshme. Megjithatë, mendimi më me i saktë është se asnjë lloj i daljes së gjakut, inshallah, ë me qëllim ose pa qëllim nuk e prish haxhërimin, ndonse do të mund të ishte i urryer me kruh i papëlqyeshsh që ai të ndodh nëse është me qëllim. Dallkash që nëse është pa qëllim sikur plagosje, vrimë e ndonjë vendit, çelia ndonjë garre, plagë etj. Ka të thënë kanë edhe temperaturat e larta. E sidomos nëse vjen pra nga ndonjë dikim jashtëm, çfarë do të thoftë, atë me siguri nuk prishet algjerimi në kët rast. Ndërsa na përshëndet Nora me selam dhe na sjell një lajm të mirë, ajo disa javë më parë është mbuluar me lenë Allahut dhe pyetja saj është se a ka të drejtë të zbukuroj shamin e saj me stile të ndryshme? natyrisht edhe ne e, i urojmë kësaj motre për hapin e gladishmërinë për ta kryqet obligimin e Islam për ta kryqet obligim të xinis ndaj Allahu xhel xelaluhu pra mbulesën dhe në këtë rast mbulesa e duhet të kuptohet si koncept jo thjesht si vendosi e shamis. Gjithhet dietar kur përmendin mbulesën nuk e kanë për qëllim e, vetëm vendosin e shaminës. Ndo se tek ne e, zakonish kërtuat një femër e mbuluar në kupton se ajo po barte shamin. Mbulesa është e, mbulimi i femërës që të mos dal asë që e zbuluar në rrugë. Djetarët kanë mëndime tek zbulimi dhe ta thonë të mos dal e zbuluar që të mos ketë dishprej pjesëve të trupit që janë të obliguar atë të mbulon të zbuluar. Kështu si që kuptojnë shumisa njërëzë. Disa thonë se krahas kësaj duhet të jetë mbulesa pra konsiderot nëse pjesët e trupit jo vetëm janë të mbulura, por edhe nuk përshkruhen, Me, pra nuk janë veqet të ngushta. Disa të tjerë thonë se mbules konsiderohet atër kur në rrugë femra del jo vetëm e shami, por ka edhe e, tekne që shuot mantidi ose gjil babi, nëse është veshje e të komplet të trupit dhe jo veshje parcial, pra jo të dallohet fundi prej e, bluzës e e kostumarit, por ato jet një veshje e, e sipërme që do të mbulonte veshjet e, e e jo të brendshme krejt të, të trupit, por e kam fjalën veshit e, e jashtëme që janë për brenda shtëpisë. Kjo do të ishte mbulesë. Disa të tjera mbulesë e quajnë jo vetëm mos përshkrymin e trupit dhe mbulimin e organeve, por thonë edhe në gjyrat mos jenë ngacmuse. Nëse në gjyrat janë ngacmuse dhe i plësojnë këto dy kriteri tjera, atë prap atat do të akonsenërin se e femë nuk e ka kry obligimin e mbulesis në mënyrë të duhur. Disa të tjerë krahas krejt këtyre thonë se nëse edhe në gjyra është e ertë, edhe e, robat janë të gjëra, nuk përshujojnë asgjë për i trupit. Dhe janë xilbabi ose mantili është në fakt e me kriteret e njohura islame. Dhe është çdo organ i obliguar të mbulohet është i mbuluar, por femra del dhe komunikon sielljet sikur e, sikur pa turp në rrugë, me ze spretë jo për nevojat e saj kur hyn për të blerë diç ose nevojat e përditshme të biletin, të paguon biletën ta quaj ose të të bën pagesën e saj e tjera të tjera që është një komunikim obligativ në rast mirëpo ajo me zbrespret që e, edhe ti bëj dy tre fjalën më tepër me me të tjerët prapë ka dieta që këtë e konsiderojnë femër të pambuluar pra kjo është koncept në kuadër të kësaj motres i themi se a lejohet pra të bësh bukurimi i shamis në zakonisht themi shamia është e, Obligative për atë femër e cila delë në rrugë dhe në shtëpjë është e obliguar kur të falet vetëm. Për ndryshe nësa jo qëndron me babin e vetë, me vlajn e vetë, me migjen e vetë, dajn e vetë, qëndron me bashkëshortin e vetë dhe fmit e vetë, të fardo moshet t'jen këta dhe e, nuk dhëtë obliguaj ajo që para t'yre të mbulohet, pra i le jo që pasha mi të qëndroj me ta durgash nuk lejohet por tjerrë që nuk i përmendëm që janë shumë në këtë rast. Dhe në fakt ajo kur del në rrug kërkohet prej saj ta vendos shamin. Pse? Vetëm e vetëm të mos dalë e zbukuruar, të mos e, i shihet e, floku i saj e cila famën e zbukuron shumë, i cili në fakt floku. ë të mos dalë e, e e zbukuruar e e shminkuar e me me ngjyra të ndryshme e tjera, në këtë rast, pra asajmote do të dhemi se jo, nuk do të lejojë që të bëhet zbukurimi e, i shamis, e sidomos nga njëndot që të ketë zbukurim enorm, sa që një femër me një shamit e tilë do të ishte më tërheshë se në rrugë, më nga së mu se në rrugë se sa një femër fare pa shami. Atëherë, kërë nuk është mbuljes, sigurisht. Nëse thuet, por unë dëshiroj që të qëndoj në mesin e grave, por me shamit të zbukuruar, atë do të themi se po në atras do të jetë e lejuar, që të qëndrosh para grave, të qëndrosh eventualisht para burrit tënd, nëse je martuar, ë me një shami të tillë të zbukuruar, kjo do të ishte lejuar për zbukurim e jo për mbulesë. Ndërkësh nëse del në rrugë dhe ekspozosh para meshkujve të tjerë të huaj me të cilët ke të drejtë të martohesh, pavarësisht statusit tënd martesor, atëherë ajo mbulesë do ta eviton bukurinë prej rrugës. Do ta largon bukurinë nga cmimi prej rrugës e jo të sjell ë stil tjetër të bukurisë. Atëherë ne do të vazhdojmë me një pyetje tjetër në shkruan Lejja thotë "Asalamu alaykum xhoxhin nderuar. Në këtë Ramadan më ka ndodhur të vënohem për në xhami, prandaj dua të di se çka duhet të bëjmë nëse shkojmë në xhami për teravih me vonesë, por ende nuk e kemi falur namazin e në ne jatsis, për deresat të tjerët pra gjemati kanë filluar namazin e të ravive. Si duhet të bepërëm në këtë rast? Bismillahirrahmanirrahim. Ndo nëse ta quaj afati i kësaj pytje që në kanë ndryshë nga pytje të tjerën, nëdo nëse ka të bëjmë e tjerë, ramazan e, në këtë rast me namazin e të ravive, por nuk është një dishka që mund të këthehet. Me gjithate, e, do të bënim pytjen me terminologjin adekuate fetare, a do të lejohet pra që t njerëju namazin farz pas ati që është duke falur namazin na file. Ja. Përshkak se namazin e teravis edhe gjdo sënët tjetër, për posë pes kove të namazet, ne e quajm namaz na file. Përvarsisht se edhe ata mund të rangonë në na file të regullt, namazet sënëte të namazëve pesë që janë, dhe në namazet të, të shregullta na file, si do që tjetë, këto konsideronë namazin na file. Djetarët kan mendime të ndryshme dhe mund t'i ndajmë në dy kategori, të cilët thonë se e, ne nuk mund të lidhemi pas imamit i cili fาล namaz të ndryshëm. Ka mendim që thon edhe farzi me farz, pra nuk mund të, nëse dikush është duke falur iken din, dikush tjetër i ka kaluar pa e falur drekën, atëherë këta dietar thon se ky duhet ta fal drekën një herë, pastaj ta fal i këndin me do do imamin i cilin drekën. fal i këndin. Kjo është mendimi me ekstrem. Ndërkash, disat e tjerë në këtë kategorin e par, mendojnë se deri sa namazet janë të një kategorie, pra, dreka është farz dhe i këndia farz, dhe nuk ndryshojnë në përbamjën e tyre, atërë lejohet që namazin obligativ të fal pas ati personi që është duke falur, namazin obligativ. Pra, çu ky personi me drejtë pa falur të ngjitet pas imamit i cili po fal ikindin dhe ky për vetë ta fal dreken, ndërkaç më pas do të vazhdoi me namazin e ikindis kë për vetëvete. Këta janë dietarët e mendimit të parë. Mendimin e, e mendimit të parit takojnë dietarët e mëdhëbit Hanefi për hir të realitetit duhet ta përmendim këtë. Ndërkaç ka dietarë të tjerë që në fakt nuk bënë dalimen mes namazit farz dhe ati na file dhe thonë se le që lejohet në gjithja në namazin na file për namazin na file ata thonë pra lejohet që pas imamit i cili duke nështë duke falur namazin na file të lidhemi edhe ne që nuk e kemi falur farzin, që në këtë rast, pikrisht në ramazan do t'i pëngjante kur një përson është vënuar Nuk ka shkuar me kohë në Gjami, dhe kur shkon atje gjenë se imami vetëm ka hyrë në namazni të Ravive, dërka që kë vetë ende nuk e ka falur farzin e jacis, si pas djetarve të mendimit të parë, këj përson duhet të shmangët pak në një qosht të Gjamis, ta falë i jacin, farzin e jacis, dhe me pas djetarve, ti bashkëngjitet imamit në falin e atyre rekatëve të namaz të ravis që mund ti zëj aj. Si pas djetarve të dytë, të grupit të dytë, kërë përson nuk ka nevoj që në brenda një gjamije të falë namaz në vete, derisa namaz e është duke u falur me gjemat, ndonë saj është duke falur na file pra të ravis, atërky duhet t'in gjitet ati dhe t'i falë, të falë kë të bëj për veti në jetin e jacis, ndërkaq tjetri të falë imami e falë të ravin. Në fakt, ne do të favorizonim këtë mëndimin e dytë dhe për këtë kemi argument të qartë nga jeta Muhammedit sallallahu alaihu sallam, ku përmendet sakt se uh, muadhi bënqebeli falë të jacin me të dërguarin sallallahu alaihu sallam, pra shkonte në gjami të Muhammedit sallallahu alaihu sallam, dhe falë i pas pe gamberit e uh, namazën e jacis. Dhe kur këthehej të që e lagja ati, e, u afalte atyre jacin si imam madje. Dhe i dërguar, sellem, e kështë e miratuar një veprim të tjilë duke thënë se aj pofalte na file për vete, dërka që ata pofalin farzin. Pra, këj jo vetëm që falej si namazën na file, po këj ishte dhe imam dhe Këmë e namazin e vetë në file, ja falte të tjerve e, namazin që ata këshin farz për farzin e jacis. është argument jashtë zakonisht i fuqishëm. Ma djenë një disat tekste për mendet edhe një gjë tjetër. E, muadhi Bënjëbeli lezon të gjatë, lezon të surën në namazin e jacis dhe i dërguar i sallallahu a.sallem duke e ditë se kështë e marë pjesë në namazin e jacismete pra muadhi. E, Muadhin e qërton thëtë lexon subihis bi rabbikal a'la wadh-dhuha etira e, e përmend disa sure për sureve më të shkurtë thot e mos e uazat njerëzve namazin në fakt pra çu zhdihet në rregullat e, e nxjerrjes së dispozitave për haditheve i dërguari sallallahu alaihi wasallam nuk do të ishte rrugës që t'ia përmisonte një gabim e ta lënte pa përmirësu gabimin tjetër që do të ishte esenciale në atrast Pra ati do t'i t'i t'i sëpari kë nga buar që t'i falë na filin dhe ga që këta falin farës së dyti kësë gjatër namazën. Jo, i dërguari ka t'i kaluar këtë të parën, do nëse ka qenë në djeni, përshka këse nuk e ka konsidruar gabin një gjëtë t'ilë, dhe e, ja ka përmisu vetëm këtë që e ka konsidru gabin pra zëgatën enorme të namazit farës nga imami. Për këtë arsui pra, mendojmë se në atras duhet të në gjithimi me imami që po fal, taravi, të falim në namazin e jacis, pra ne e bëjmë një jetë si të vënuar namazin jacis, nësa aj imam ka falur një rekate, pra dhe jep selam në katër rekate, atër ne duhet të qohemi dhe të vazhdojmë. Nëse ndodhë që imami në namazin të raviju në gjithë dhe dy rekate jep selam, atër këj përson duhet të, të vazhdoj edhe dy rekate të tjera nëse i kazon dy që t'i bëj katra. Nëse ka zënë vetëm një, duhet të i vazdoi edhe tre të tjera. Ëh, nëse ndodh që ky që është vonuar të jetë udhthar, që në këtë rast ia sin do ta kishte obligim ta falte në dy rekate, sipas të gjithë dietarëve, tu i përshije dhe me dhebin hanefi, pra duhet ta obligoj në me dhebin hanefi, pra është obligative që ta shkurtoj namazin, atëherë ky person ëh do të mjaftohet, do të thiep selam me imamin në dy rekate. Po nëse imam i e fal katër rekate, ë do të thon në katër katë e ebsalam dhe ky ka nzan të, të katër katë, atëherë e vazhdon sigurt të ishte mas imamit që do të ishte vendorr në yaci dhe do t'i falt edhe këy katër rekate. Duhet të përmend një aspekt tjetër, dietarët janë shumë kurreshtar që në brenda një xhamie të mos falet i njëjti namaz dy herë. Për këtë arsye disa kanë ndaluar që nëse një grup njerëzish janë vonuar nga namazi i rregullt me xhamat Uh, ata kur hynë në gjami, këtë grupë djetarë është mendojnë që duhet të falen veta vetë. Pra poezëm, uh, namazi i, i këndis është në ora 4.15, pra kanë shku një grupë tjetër në ora 5 dhe është fanë, në, në 4.15 uh, është fanë namazi i këndisë, një grupë tjetër kanë shku dhe në ora 5 10, dëshirojnë të falen, pra për i këndinë, këta djetarë mendojnë se ja, për të mos uber asë një loj për qamënë ndonse këta dy xhamate nuk takohen, xhamati i dytë pra duhet të falen në vetë. Dhe mendimi i unanimit gjithë dhjetarëve është se nëse kjo bëhet me qëllim, pra nuk dua të shkoj të falem në xhamatin e parë sepse nuk më pëlqen imamja ja. po të ngjajshme, nuk lejohet që të shkosh me xhamatin e dytë me qëllim ë për ta falë atë njëti namaz dhe ata ta bëjnë me me xhamat. Dorcash dhjetar të tjerë e mendojnë se jo, nëse kjo është pa qëllim, por tjesh ka ndodhë vënesa, atërë dy vetë, nëse nuk e pengojnë, pra në fakt gjemati i parë vesh ka dalë tash për i gjamis, atërë mund të falën me imam. Dhe ne do të th th th thojmë në këtë rastë të njëjten. Nëse kjo ndodhë, atërë e leta falë, jasijen dhe më pas të ravinë, dhe sa gjemati i parë nuk janë fare në gjami. Mirë po, nëse ata vetëm janë duke falur, namazin të ravive dhe namazin të ravive me gjemat falet me zë, atëher këtë do t'ishte i pa për qëndruar që të falet me vete dhe do t'a shpejton të namazin pa nevoj e kështu rat, më ratë do t'ishte me rrugës që të mos i krijon të dy gjemat dhe të futej me, me ta në gjemat këtë a bënë një jetë për vete jacin, ata vazhdoj me namazin Atëre Hojka që ishte për emisionin e sotë me që edhe minutat janë të kofizuara Zotë ishë përblef që erdhët në studion ton për, për të dhenë përgjigje shikosve tanë. Falinderit edhe për jush, falinderit përftesin, ishte krenari dhe privilegje dhe për mua që të jemë së bashkë më ju. Shikos të ndëruar, ka që ishte për emision në sotëm duke kërkuar përgjigje. Pyëtje e qësa i vizë kësë pikom është kjo adresa që vazhdo në të jetë e hapër për ju. Andaj në shkroni. Të në takim e të radhës.